18. fejezet. Benny, amióta megismerkedtek Terivel, szerette volna elmondani az érzéseit. A napok egyre csak teltek, és ő még mindig a megfelelő pillanatot várta. De a tökéletes pillanat valamiért azóta sem jött el. Állandóan történt valami, ami nem tette alkalmassá. Alig este hét volt, és már mindent beborított a sötétség. Nem meglepő ez ősszel. Miután segítettek Marcinak hazatudszolni, ketten maradtak. Haza kísérte. Ez volt az a pillanat, amikor úgy érezte, nem halogathatja tovább. Nem éppen jól sült el a mai nap, kezdett bele belemondani valójába. Valóban. Azért szeretném, ha tudnád, mindennek ellenére nagyon jól éreztem magam veled. Az első találkozásunk óta sokat gondolok rád. Azt hiszem túl sokat is. Mosolygott zavartan. Ez kedves tőled, mosolygott rá a lány. Én is jól éreztem magamat veled. Még a legjobb barátomra is féltékeny voltam. Azt hittem oda vagy érte. – Helyes, fiú! – felelte Teri mosolyogva. – Beni nagyot nyelt. – De te helyesebb vagy! – megkönnyebbülten nézett a szemeibe. – Hihetetlen érzéseket tudsz ébreszteni bennem! – mondta. – Tényleg? – kellemes melegséget érzett a szíve körül, mikor a fiú lágyan megérintette a kezeit. – Most jön az a rész, hogy megcsokolsz? – nézett fel rá. – Ha megengeded? – Szeretném. – suttogta határozottan, mératt alig egy lehel egynyit összeért a homlokuk. Beni lassan közeledett, majd lágyan megcsókolta. Nem akarok fájdalmat okozni neked, suttogta Teri. Tudom, felelte a fiú. Tudta, mire gondol. Jó szó, mondta, hogy döntöttél. Nem ígérhetek semmit. Tudom, felelte Beni pedig nagyon fájt ezt elfogadni. Nem akarta elrontani a pillanat varázsát. E percben csak a most számított, az, hogy Teri viszont szereti. Az, hogy végre itt van a karjaiban és megcsókolhatja. Nem akarta elveszíteni az egyetlen lányt, akit szeretett. És most? Kérdezte Teri. Most? Próbálta enyhíteni a feszültséget, amit Teri döntése okozott. Várom a holdfényt, hogy megtalálhassalak ebben a tökéletes álomban. Hihetetlen vagy? Ámult el Teri, hiszen soha nem kapott még ilyen költői bókot. Tudom, mosolygott Benny, és újra megcsókolta. Sokat agyaltam a tökéletes mondaton arra az esetre, ha esetleg nem túl jól sülne el az első randing. Jól sikerült Igazán egyedi, bújt az ölelésébe a lány. Terinek nagyon tetszett a fiú humora és magabiztossága. Ettől csak még jobban oda volt érte. Egyetlen gondolat keringett a fejében. Olyan tökéletes. Amikor a lépcsőház aljában elbúcsúztak, legszívesebben sohasem engedték volna el egymást. Nehéz itt hagyjalak, súgta Beni, s még mindig ölelte. Nekem is nehéz, de sajnos mennem kell. Tudom, ígért meg nekem, velem vagy nélkülem, de megcsináljátok azt a nyertes pályázatot. Úgy lesz. Mosolygott rá a fiú, és elengedte a kezeit. Valójában abban a pillanatban a pályázat a legkevésbé sem érdekelte egyik őket sem. Csak szó elterelés, hogy könnyebb legyen a búcsú.